Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sallallahu alayhi wa sallam znači, prošli put krenuli kefijetu salata, način klanjanja namaza, gdje smo spomenuli na početku onaj poznati hadis, hadis Musi u salati, hadis onog koji griješi u namazu, poznati hadis hadiskoj osnova. O inače vezano za sva pitanja vezano za klanje namaza za farzove za važbe namaza i uh, i sunnete govorimo o tom hadisu onda smo krenuli redom gdje je autor knjige pojašnjava pojašnjavak, znači, navodio je sunete i kako se, kako se klanja kako se klanja namaz. Pa, pa smo došli do onog dijela, 342 mesela, po tim brojem, gdje govori šta se uči nakon fatihe. Jel tako? Kaži, o jakre o šeji minjen korani badel fatiha. I uči nešto iz korana nakon fatihe fir reka teynil ule na prva dva rekata namaza, lijene nebija, sallallahu azzam, kane jakra u fihima, jer, kaže, vjerovijestnik, sallallahu azzam, je učio na ta dva prva rekata, znači učio je nešto iz Korana, mimo fatihe, poslije fatihe. E onda on pojašnjava ovdje malo dužem tekstu, šta se uči, šta se može učit, koliko se dugo uči, navio je ovaj, većinu namaza koji se klanjaju, i kako se uklanja na koji način. Znaci mnogi detalje tu spomenu u u u, u dvije rečenice kako vidimo ovdje, je l' tako? E pa ćemo tu malo ovaj preletit, pre preko komentara pročitat. Kaže Balahu an yaktefi bisura au yajma baina suratayn wa yaqra ba'da al-ayat li fihi sallallahu alejhi ve sellem. Ovde pojašnjava ova rečenica prvo pojašnjava šta može učiti od sura. Odnosno uh, kaže ovde kaže uh, njem, može da uči kaže suru, jednu kompletnu suru. Može kaže da spoji dvije sure da uči I može da uči neke ajete Nekoliko ajeta i sura Kaže zbog posta, postupka poslanika Salalahu Alim Selem Čak da je rekao da uči jedan ajet bilo bi ispravno Ja se prenosi da je poslanik Salalahu Alim Selem Učio Tačno, precizno naveo Koje ajete je učio Iz sure Ali Imran, suri Bekari Jedan ajet, duži ajet Na jednom rekatu, drugi ajet na drugom rekatu Što znači šerine ima u tome šta će učiti. Znaci da uči kompletno suru, velku ili malu, svejedno. Videćemo posle šta je od suneta šta je najbliže se uči. Da uči samo da da da uči dvije sure. I tu zato ima dokaza da, da uči dvije ili više sura kao što se poslanik sam naučio na Nefile. Da uči nekoliko ajeta. Znaci nema smetnje u tome ima šerine. A onda još da dođem na tu, čak može da Može da ponovi jednu te istu suru na oba rekata, Kao što je ponovio suru koju i da zalzila na sabah namazu. uči na prvom rekatu, zalzuje da pa pouči, zalzuje i na drugom rekatu. Sin da je to bilo na putovanju. Pa neki kažu to je samo na putovanju, što nije do kraja. znači kuči na putovanju može mimo putovanja. Svako zalzuje znači može i tu, nema smjetnje u tome. I zato kad ljudma plašamo neko treba prvi put da nauči da, da klanja namaz, znači ljudma otežavati tam neki spisak datom da uči treba mu za dana da nauči da nauči da klanja pa znači, Fatihu i Kulgovela nauči te hijat čak ne mora znati dok treba prvi put klanjat uzmete hijat napisan papir stavite sebi dolo na na seždu kad odina na, na te hijatu da uči uzmi uzmi papiri čitate hijatu znači o, o, i ono što treba salavate Ostalo, lako naučiti, odmah da počne klanjati, a ne da mu treba mjestit zanad dok se nauči da klanja. Pogotovo ga pravi izgovor da ne zna naučiti ovo, ne može naučiti ono. Znači, dovoljno je Fatiha, dovoljno je Kulhovela da nauči, a ostalo, znači, dokne nauči, ostalo primjenjuje, napišeš mu, zapišeš mu i tako dalje. Odgovorimo ovdje u početku ljudima kad se, kad se, kad se posjeću da počnu klanjati, pa oni pravi izgovor da ne mogu naučiti. Ono u Fatihu nikako ne mogu naučiti Dobro. Dalje naslđa kaže ukana ju tilu surata ahjane wa qasarha ahyan li arid min safarin wa ghairihi kaže uh, odužio bi ponekad učio bi dužu u suru, pardon. Pa nekad nekad bi učio kraću u suru. Uh, kaže zbog nekog opravdanja, zbog neke, uh, zbog neke situacije na putovanju i tome slično. Ovdje je vjerojatno cilja na to, što je na putovanju učio kraće i sure. Dobro. Kaže, e sad pojašnjamo. E, pojašnjamo ovdje šta se učine od pet vakata namaza, kako bi se trebao ući. Kaže, ovo jakhra u filfeđi, ovdje govori šta je poslani sam sam ono radio. Kaže, jakhra u filfeđi nahve aje, ila mi eti ajetin. Kaže, na, na sabah namazu učio 60, a od 60 do 100 ajeta. Koji je ajeta? Iz suri Bekare, jel? Ne, nego, misli se ovdje iz ovih sura m, a, a, ovaj Mufesal, tako zvani. Mufesal sura, znači oni sura koji imaju kratke ajete. Jer ako bi da je učio ove duge ajete iz ovih, ova, iz ovih sura, znači to bi ispogledo da je učio jako dugo na sabah namazu. Ali svejedno, bilo kako, kako god da to mače, uglavnom znači učio 60 do 100 ajete kako došlo u vredosnovni hadismu Buhari muslima. Znači, pojimte ovdje da se na sabah namazu uči duši taj poent da osumnjete da se uči duže. Ako neksa učilo se kraće nema smjetnje, ali ako da se uči duže. To duže znači zavisi, zavisi ovaj od okolnosti, od džemata i tako dalje, ali otprilike neke dvije, tri strance da se uči jedna stranca, dvije ili tri strance, znači to je tob nekako treba biti neki ko, ko standard. Ako učio manje, znači nema smjetnje, ali ovdje govorimo ono što je bolje. Uh, kaže jutilu uh, karate dhur yani kaže nekad bi odužio nekad znači ni uvijek bilo praksa da oduži podni namaz mal na podni namaz znači duže bi učio duže bi stajao na kıamu prilikom učinjenja kaže mal asrafa ala nisve min kaže a ikindio bi klanjao kaže, na pola od onog vremenski, kako je prevodio učenju na podni namazu. Znači, eh, kindija namaz se eh, kraće bude na kijamu i kraće se uče sure nego na podni namazu. Amal madrifa kane jakrao fiha bi qisar il mufesal wa robbama at ta alallahu sallallahu kaže na na na akshodamazu bi učio bi kisar al mufassal znači mufassal to su ajeti, a, ajeti sa kratkim ajetima to je uglavnom ono da u zadnjem 30. džuzu a kisar mufassal to su ovi zadnjih zadnje sure znači ove dosta kraćije sure dosta kraćije sure a, i, a ima lagano razdjeljenje koje koji su to kisar mufassal wasat al mufassal ili ili ovaj ili tivalom fesel sura, to je tema za sebe, to možemo drugom prilikom pričati. Uglavnom, ovaj učio je kraće sura na akšav namazu, a nekad bi odužio, jer se prenosio je redosni prednje, da je nekad učio bi na akšav namazu, duguju sur, popisure, kafe i tome slično. Kaže, ameliša, kaže, kan -kira, kira a za zajaciju kanet kiraetuhu vasat mitl suratil a'la, wa duha, wa šerh, wa šems, wa tin, in, vanahviha a kaže na na Jaci na mazubi učio kaže sredinu između između ga uh, između kaže ovaj uh, kaže poput toga znači srednje srednje sure znači između prednost da spomenem to znači učio bi suru Al Aala Duha Šerh, uh, Šems, uh, Tin i tome slično a onda dalje pa znači kaže amma džuma febi suratil džumatil munafiqin vasebih velgašije. Tačno, jedno, znači obo je ovo potvrđeno, da je poslanih samsana na džum namazu učio, uh, u jednom hadisu je da je učio suru džuma i munafiqin, na prvom rekatu džuma, na drugom munafiqin, uh, uh, u drugom hadisu je došao da je učio sebi hizmi rabi kelala i gašije. To je suneta, znači, ako bi drugačije nešto učio, nema smetnije u tome, znači. Ovdje kažemo, suneta znači da bi ovo najčešće Amal Eidan kaže što se tiče dva bajrama kaže faqaf waqtaraba wa sabihul gashiya uči znači ovo znači došlo je u jednom hadisu da učio kaf i uqtarab a u drugom, u drugom hadisu da da bi učio uh, sura alaa gashiya i kan yutilu rakata alula al al thania znači duže bi učio na prvom rekaatu nego na drugom rekaatu i to suneta od sve hoće da kaže ovo potvrđuje šta je kako od suneta da se klanja namaz وكانت قراءته مدا يقف عند كل آيه يمدها يمد بها صوته. كاذي njegov način učenja ki je bio tako da bi od znači da bi napravio dužinu prilikom izgovaranja učenja. Kaže kod svakog ajeta odužio bi njegov njegovo učenje i znači odužio bi glas prilikom učenja. I onda dodaje još wakane jequlu leise minna men lam yataghanna bil Koran i e, govorio bi hadis kao što je došao u hadisu govori e, vjerovatno kod Buharije vjerodostojan hadis nije od nas onaj menlamir te ganna znači gina znači, ovaj, gina znači pjesma pjevanje a ovde ne misli se pjevanje kaže nije od nas ko ko ne uljepšava glas prilikom učenja Kur'ana odsuneta je znači odsuneta je da prilikom učenja Kur'ana treba uljepšavati glas ali ne u smislu pretjeravanja izvještačenosti i pjevanja nego da, da se nastoji znači da, da ima neku kako kaže neku, neku melodiju nešto da uljepša glas jednostavno znači znači da mu je razlika između učenja Kur'ana i između nekog govora ovamo običnog i to je odsuneta وكان يسبح عند ذكري التسبيح في نافل تبياسلوه يتعوذ i kaže uh, Činio bi Tesbih kada bi u, u toku namaza učio ajete o kojima se spominje Tesbih. Tesbih u smizu zikr, bilo koji zikr, veličan je lahja šanu. Fin una fili, kaže, o jeselo ovajte aovez. E, jeselo, znači, dovijeva lahja šanu da ga, da ga uvede u džener, da ga zaštiti zaštitio 2.3. U toku namaza učinio Kur'ana, u toku namaza. Kaže, o je te aovez i tražio zaštiti od lahja šanu da ga začuva 2.3. To što je ovdje, on, to je jedno od mišljenja, što je rekao u Finafilu, da je ovo samo na nafilu, da je možda farzu. To što je prešljeno od poslaniksa na e, i razumije se i odnosi se na nafilu, to ne znači da nije dozvoljeno u farzu. Ima očinaka koji smatruje da je ovo isto u farzu rad, da nema razlike između nafile i farza, osim onoma što je došlo naglašeno u hadisu, da je razlike između toga druga. Dobro. Wakanes sallallahu alajhi wa sallam ježheru fi subhi wal jumati wal ulayin min al maghribi wa sha'i wa 'idain wa kaže ovo zadnja rečenica, kaže da govori o tome gdje je naglas učio kojim namazima učio naglas. Učio je kaže na sabah namazu, na džumi, na prva dva rekata od akšama od jaciji, onda bi kaže učio bi na glas na dva bajrama bi klanjao naglas iako su podani klanjaju namaz kusufa, pomraćenja sunca ili mjeseca, i e, istiska i namaz za kišu. U svim tim namazima bi učio na glas. Što, ostali, što znači ostali namazi uči se u sebi. Andalusam, andalusam, andalusam,